93. Крім їжі, Тінь мав нюх на неприємності. Нюх на те, щоб їх спричиняти. Одного ранку Джиммі прокинувся від жахливого скреготу, жалюгідного і скорботного шипіння, що розливалося коридором. Джиммі напівсонний піднявся по драбині і побачив, що Тінь застряг біля верхньої сходинки. Він не знав, як туди потрапив, а кіт не знав, як злізти. Джиммі відкрив люк над їхніми головами і відкинув його вбік. Він спостерігав, як Тінь піднімався по металевій сітці з за задрабиною, притиснувшись спиною до сходинок і переліз через верх. Через два дні вранці сталося те саме, і тоді Джиммі вирішив залишити люк відкритим назавжди. Йому набридло відкривати і закривати його, коли він приходив і йшов. А Тінь любив досліджувати серверну кімнату, коли йому заманеться. Вже давно не було жодних бійок, а великі сталеві двері все ще блимали червоним. Тінь любив сервери. Здебільшого Джиммі знаходив його на сервері номер 40, де метал був настільки гарячим, що Джиммі ледь міг до нього доторкнутися. Але Тінь не переймався цим. Він спав там або дивився через край на землю далеко внизу, вишукуючи комах, на яких можна було накинутися. Іншим разом Джиммі застав його в кутку, де колись лежав чоловік, якого він застрелив. Тінь любив нюхати іржаві ржаві плями і торкатися язиком решітки. Саме заради цієї свободи люк залишався відкритим. І саме так, коли стався великий збій електропостачання, всередину проникли лихі люди. Так Джиммі одного ранку прокинувся, а над його ліжком стояв незнайомець. Відключення електроенергії розбудило його серед ночі. Джиммі спав з увімкненим світлом, щоб відлякувати привидів. Йому навіть подобалося, коли кімнату заповнювали невеликі радіоперешкоди, щоб він не чув жодних шепотів. Коли тиша і темрява настали одночасно з гучним гуркутом, Джиммі прокинувся від переляку і потягнувся за ліхтариком, наступивши при цьому тіні на хвіст. Він чекав, коли увімкнеться світло, але воно так і не увімкнулося. Занадто втомлений, щоб думати, що робити, він знову заснув, обіймаючи ліхтарик обома руками, а тінь обережно згорнувся біля його шиї. Пізніше його розбудив шум, ніби хтось спускався по драбині. Джиммі чітко відчув чиюсь присутність у кімнаті. Це було відчуття, яке він часто відчував, але ця присутність, здавалося, змінювала тишу навколо, навіть від луні його дихання. Він розплющив очі і побачив, як на нього світить ліхтарик, а біля його ліжка стоїть чоловік. Джиммі закричав, і чоловік накинувся на нього, ніби щоб заткнути йому рота. Бородань з жовтими зубами посміхнувся в променях ліхтарика, а потім з'явилася дуга сталевого прута. Джиммі відчув різкий біль у плечі. Чоловік відступив, щоб знову вдарити його прутом – Джиммі підняв руки, щоб захистити голову. Прут розбив йому зап'ястя. Біля його голови пролунав скрип і шипіння, а потім у тіні промайнула чорна постать. Чоловік з прутом закричав і впустив ліхтарик, який впав на простирадло. Джиммі поповзгеть, його розум не міг змиритися з тим, що його у будинку хтось є. Хтось у його будинку. Страх, який накопичувався роками, в одну мить став реальністю. Він послабив свої запобіжні заходи. Всі ці виласки Спокійно, спокійно. Казав він собі, повзаючи на руках і колінах. Тінь видав жахливий вереск, такий самий, як той, що видавав, коли наступили на його хвіст. Потім пролунав крик болю. і відчув, як гнів піднімається і змішується зі страхом. Він повз до кута, врізався в стіл, потягнувся до місця, де мала бути підставка. Його руки опустилися на рушницю. Він не стріляв з неї руками, Не міг пригадати, чи вона взагалі заряджена. Але він все ще міг розмахувати нею, як палицею, якщо буде потрібно. Він притиснув її до плеча і помахав стволом у непроглядній темряві. Тін знову закричав, пролунав гучний удар маленького тіла об щось тверде. Джиммі не міг дихати чи ковтати. Він не бачив нічого крім тьмяного світла, що піднімалося з-під складок його ліжка. Він направив ствол на ділянку темряви, яка, здавалося, рухалася, і натиснув на курок. З дула вилетів сліпучий спалах світла, гучний гуркіт заповнив невеликий простір. У тому короткому спалаху промайнула опалюючий зображення чоловіка, що йшов в його бік. Ще один постріл навмання, ще один погляд на цього незнайомця в просторі Джимі, худого чоловіка з довгою бородою і білими очима. І тепер Джимі знав, де він був, і третій постріл не пролунав. Його звук загубився в криках, крики заповнили темряву, а потім останній постріл поклав край навіть їм. Очі тіні світилися під столом. Він обережно поглянув на Джимі та його новий ліхтарик. «Ти в порядку?» – спитав Джимі. Кіт моргнув. «Залишайся тут». Прошепотів Джиммі. Він притиснув ліхтарик до щуки і плеча та перевірив затискач. Перед тим, як піти, він штовхнув чоловіка, який лежав у крові на простирадлі. Джиммі відчув дивне оніміння, побачивши когось там. Навіть мертвого. Він прислухався, чи не чути інших зловмисників, коли крадькома підкрадався до драбини. Відключення електроенергії і цей напад не були випадковістю, сказав він собі. Хтось відкрив двері. Вони розгадали код або вимкнули вимикач. Джиммі сподівався, що цей чоловік зробив це сам. Він не впізнав обличчя, але минуло багато років. Борода відросла і посивіла. Сріблястий комбінезон натякав на те, що хтось міг знати, як проникнути всередину. Біль у плечі та зап'ястя натякав, що це не його друзі. На драбині нікого не було. Джиммі перекинув рушницю через плече і вимкнув ліхтарик, щоб ніхто не побачив, як він піднімається. Його долоні тихо задзвеніли на металевих сходинках. Він піднявся наполовину, коли відчув, як тінь повзе і клацає між дробиною та стіною. Джиммі шикнув на кота, щоб той не рухався, але той зник перед ним. На вершині драбини Джиммі зняв рушницю з плеча і тримав її в одній руці. Іншою рукою він притиснув ліхтарик до живота і увімкнув його. Потроху відриваючи лінзу від комбінезону, він кидав світло достатньо, щоб пробиратися між серверами. Попереду нього пролунав шум. Тінь чи інша людина він не міг розрізнити. Джиммі завагався, перш ніж продовжити рух. Перейти через широку кімнату з темними машинами, як ця, зайняло вічність. Він все ще чув, як вони клацають, гудуть і виділяють тепло. Але коли він наблизився до дверей, клавіатура вже не блимала йому своїм сторожовим світлом. А за блискучими дверима, що стояла напіввідкритими, була порожнеча. Зовні пролунав ще один шум. Шелест тканини, рух людини. Джиммі вимкнув ліхтарик і вирівняв рушницю. Він відчував смак страху в роті. Він хотів крикнути цим людям, щоб вони залишили його у спокої. Він хотів розповісти, що він зробив з усіма, хто зайшов всередину. Він хотів кинути рушницю, плакати і благати, щоб більше ніколи не довелося цього робити. Він висунув голову в коридор і напружився, щоб розглядіти в темряві, сподіваючись, що ця інша людина не бачить його. У коридорі було чутне лише дихання двох людей. Зростало усвідомлення, що темний простір ділився з кимось іншим. «Хенк?» – прожеподів хтось. Джиммі обернувся і натиснув на гачок. Зблиснув спалах світла. Рушниця вдарила його в плече, він відступив у серверну кімнату і чекав на крики та тупіт чобіт. Він чекав, що здавалося вічністю. Щось торкнулося його черевика, і Джиммі закричав. Це був тінь, який муркотів і терся нього. Вімкнувши ліхтарик, він зазирнув за ріг і дозволив світлу просочитися назовні. Там була постать, людина, що лежала на спині. Він перевірив глибокі і темні коридори і нічого не побачив. «Залиште мене у спокої. крикнув він усім привидам і більш матеріальним істотам. Навіть його відлуння не відповіло. Джиммі подивився на цього другого чоловіка і виявив, що це взагалі не чоловік. Це була жінка. На щастя, її очі були заплющені. Чоловік і жінка прийшли за його їжею. Прийшли, щоб вкрасти у нього. Це розлютило Джиммі. А потім він побачив набряклий і роздутий живіт жінки, і розлютився ще більше. Він подумав, що вони не страждали від голоду.